частенько задувало у районній лікарні, ним затуляло очі. То правдивий жах. Сашко майже змирився, і його клятва, яку він малим давав на маминій могилі, перетворювалася на пустоцвіт. І тоді Оксана приїхала на похорон батька. Стояла пізня осінь, якраз така пора, що нині за вікном, і його Оксана на цвинтарі. Тихо й печально, немов зіткана зі смутку. З зелених листочків очей спадала роса. Сьогодні ховали її батька. Майора міліції Юрія Тарасовича Кущинського. Чесну, порядну, непідкупну людину. Невтішний діагноз – інфаркт. Не витримало серце. Оксана не голосила як її мама та бабуся Мар'яна. Вона приїхала на похорон самісінька. Гарний привід для пліток. Без чоловіка та його родичів, без доньки. Стояла осторонь, мов готична статуя, витесана з білого мармуру журби. Жоден м'яз не здригнувся на обличчі. Смутна вода текла по кам'яному обличчі. Так плаче весня на небо чи осіння ніч, Коли боїться сполохати чийсь спокій. Спокій того, хто відходить у вічність. Грав військовий оркестр. Посадовці по черзі говорили пишномовні слова Про відвагу великого мужа, героя, міліціонера, Сина, чоловіка і батька. Театр абсурду. Оксані, здавалося, байдуже, про що говорять ці люди, які ті, що перешиптуються у неї за спиною. Поруч лежало мертве тіло її батька, а їм не давали попрощатися по-людськи. Сашкові хотілося підбігти до неї, пригорнути, забрати подалі від цього мітингу в який перетворювався похорон. Юрія Кущинського поховали. Вся похоронна процесія рушила разом з родиною до міліцейської їдальні, де був організований силами міліції поминальний обід. Сашковій бабусі після похорону стало зле. Старе серце, однак, вона не могла не прийти на похорон Юрка, колишнього учня, та хорошої чесної людини. Бабуся ввечері розповіла онуку, що Юрій до останнього відстоював право покарати винного в убивстві її сина та батька Сашка. Однок, його заповзяти махання шаблюкою закінчилося сумно. Розжалування і примусовий перехід на іншу роботу. Дісталося тоді всім кущинським. Оксанину маму попередили, якщо її чоловік не перестане комизитися, то їй також чекають непереливки на роботі. Та це мало турбувало упертого міліціонера, і Юрко продовжував боротися, намагаючись впливати на слідство вже через пресу. Одного дощового жовтневого вечора до них прийшли двоє чужинців. Шестирічний Сашко добре пригадує, Заховані під каптурами обличчя. Мама відразу спровадила малого спати. Приклавши вухо до шпарини Між дверима та підлогою, Хлопець міг вловити Лишень уривки розмови. Якщо не припинить, Закопаємо малу. Нас не чує. Послухаю вас, Сина вашого, не повернути. Згодом надто голосне бабусине «Вдавіться вашими грошима! Тримайте на вітаміни, убивці!» Коли чужинці пішли, бабуся похопцем почала кудись збиратися. Тільки вчора розповіла, що ходила вона тоді до Кучинських, благала Юрка припинити копати. Він послухав її. Бабуся так і сказала – я мушу прийти на похорон, тому що ховають землю не тільки тіло, а честь і гідність, яких з відходом Юрчика ще менше залишається на землі. За цвинтерною брамою Сашко озирнувся. Над свіжою могилою стояла Оксана. Їм нарешті дали спокій. І вони можуть наостанок погоманіти батько та донька. Розчарування заполонили серце молодого чоловіка. Напевно, смерть Ювія Тарасовича підштовхнула Олександра до вибору, який він вирішив зробити. Містом ходили чутки, що майор Кущинський помер не від банального інфаркту. Вірніше, навіть не чутки. Коли Юрія Тарасовича з миліційного відділу привезли в лікарню швидкою вже мертвого, чергував його приятель Данило. Він оглядав тіло. От і розледів на тілі майора свіжий знак від ін'єкції. Є такі ліки, які легко провокують інфаркти при вмілому дозуванні. Однак після співбесіди приятеля з деким було поставлено, Вірний у лапках діагноз, який не викликав сумнівю, майже не викликав. Смерть настала в результаті перенесеного інфаркту міокарда. Комусь перейшов другу, от і списали. Друг сказав, що йому за цю маленьку послугу пообіцяли гарне місце в обласній лікарні і наказали мовчати, коли хоче жити. Через три дні після похорону увечері Сашко йшов через парк на автостанцію. Декілька днів назад зателефонував однокурсник із Луцька.